Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts a Paluts, l'únic programa dedicat als animals abandonats que us explica com és la vida en un refugi de gossos i gats i que a més us dona consells sobre el benestar de les vostres mascotes. Peluts s'escolta a 24 ciutats catalanes i és un producte de la Societat Protectora d'Animals a Mataró. Aquí comença Peluts. Obrim el programa amb la secció de les adopcions i connectarem amb un dels refugis de l'ESPAM per parlar-vos d'un gat que busca família des de fa molt temps. No us ho perdeu. reflexionarem sobre el tràgic atac dels gossos que va provocar la mort de dues persones a Mataró. La presidenta de la Protectora serà amb nosaltres per donar-nos-en més detalls. En el nostre espai veterinari, avui tindrem en Sergi Trócoli per parlar-nos de les fures i de les atencions que necessiten per viure correctament. I tancarem el programa per l'ambus de pirates ecològics que lluiten per salvar la vida dels oceans. Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix, per això eh, connectem amb, el, amb un dels refugis de la protectora, on tenim en Joan Castro que està preparat per explicar-nos la història d'un gat. Benvingut, Joan, com estàs? Molt bones! Com estàs? Tot va bé! Sí, tot va molt bé. Molt bé. De... Mol molta tranquil·la he quitat aquí la gatera. Ah, bé, perfecte, no? A vegades troquem i aneu de bolit. Sí, sí, a aquest és l'agostera. La <ríe> molt bé. Uh, Joan, explica'ns una miqueta uh, la història d'aquest gat del qual ens vols parlar. Mira, uh, us parlaré d'una gata que es diu perso. És una gata persa, uh, relativament jove, bé, tindria... És de mitja edat, té uns 6 anys, encara és bastant joveneta, uh -huh. i uh, va ser trobada a la Mar. Sí, uh, com va ser trobada? Pues, segons ens han explicat, la van deixar dins d'un transportín a les portes d'un veterinari. Què diu? El motiu per què el van deixar, pues, no el sabem. Ella està malalta o pot haver sigut una en causa... Al principi no. han no. no detectat cap malaltia en aquesta gata. Uh -huh. El que passa és que sí, a l'entrar els peces són uns gats molt tranquils, són d'una rutina molt, molt, molt rutinària, molt, molt estricta, i el que els preus de la seva rutina s'estressen molt. És un tipus de gat uh -huh. que... molt fràgil, eh, d'aquest sentit. Home, si ja de per si els gats eh, s'estressen amb els canvis, eh, els perses, diguéssim, encara més, no? Sí, diguéssim que el petre és el típic supronòstic que va entrar en una gatera. Això, vol dir, això què vol dir, Joan? Què vol dir? Sol ser un gat que es deixa morir molt fàcilment. Se racona, es fica en un raconet, no vol saber res a ningú. En aquest cas, la perso s'ha posat agressiva, ens va costar uns dies poder tornar a tocar. No, crec que va ser molt fàcilment manipulable amb el maternari. És un gat tipus ninot, és com tots els petres, pots fer el que vulguis amb ells. Pura. Mai t'esgarrapen, mai es fan un res. El que passa que després de la revisió se'ns va estressar i a l'entrar la gatera es va posar una mica agressiva. Uh -huh. I, ara, I ara com, com la teniu? S'ha calmat? Uh, està a la gatera? Està una miqueta calmada. Per què? Perquè l'hem enviat a una casa d'acollida. La millor opció per a aquesta gata era tenir una casa d'acollida fins que algú s'interessi per ella per adoptar-la. A nostra gatera no és el millor lloc per a ella. Hi ha masses gats, les s'estrassaria molt i el risc de que es mori és molt elevat. I a la casa d'acollida està demostrant tenir un, mi un millor caràcter, Joan? Encara no, encara no. Està Té caràcter. bon caràcter, no està agressiva, però està espantada. Està, està tot aquí, no es belluga, va menjant poquet a poquet, Ai, però... Pobra. Encara està això, pues, sota al llit esperant a, veure, a sortir el disgust. Clar, pobra. Doncs a veure si tenim sort i algú dels nostres oients s'anima a retornar-li la felicitat a aquesta, a aquesta gateta, a la perso. Com ho fem per contactar amb vosaltres, Joan, les persones que la vulguin adoptar? Mireu, com la Persu, normalment, quan sou el gat heu de venir a adoptar-lo aquí a la protectora, veníem nosaltres i ho fem una entrevista, si estem d'acord, doncs pues, endavant, fem l'adopció. La, el cas és que la perso com està acollida, pues, no Clar. ho podreu veure. Ah, hauríeu de contactar abans amb la, amb, amb la nostra cap, la Maria Morera, l'encarregada dels gats de carrer, mm. per posar-se en contacte amb la casa meïnetera i coincidir poder veure el gat. Tens el telèfon de la Maria per donar-lo sí, a l'antena? Okay. Vinga, Mira, va, ens si donen. Si voleu adoptar la TESO, doncs heu de tocar a la Maria. El seu número és el 647-44-8274. A veure, el tornes a repetir. Torno... Sí, millor. Correcte, és el 647-44-8274. Molt bé, Joan. Doncs a veure si tenim sort i, i aquest telèfon treu fum de les trucades per la Perso. De tant de bo. Tant de, de, de si bo. Vinga, moltes gràcies, Joan. A tu, vinga. Adeu, adéu, adéu. Uh, nosaltres continuem parlant de la Perso i d'altres temes amb la Sílvia Serra, presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, que ens acompanya cada setmana. Com està Sílvia? Bé, una mica constipada, però bé. Ah, jo també estic una mica sí, constipada. És, és el temps. És el temps, és el temps. Coneixes-te la Perso, Sílvia. Doncs personalment no, haig de dir que aquella, no, perquè ara estem en una casa d'acollida, l'he vista en fotografies, he vist a la pàgina web, però no... personalment, no. No la coneixes. No estan massa dies. Tot i aquests, aquests gats, com deia el Joan, és complicat, no? Que vi, que Sempre que hem tingut persa són animals molt delicats i, com diuen Joan, l'home millor és que estiguin en una casa d'acollida. El que tenen de bo és que els tan bonics els adopten bastant fàcilment. És la raça, com passa amb els gossos també doncs els gats quan entra un de raça doncs és fàcil que trobi un adoptant ràpid. Esperem que en el seu cas sigui així. Esperem, esperem. Sílvia, avui no et demanaré com ha anat la setmana perquè ho sé molt bé i els nostres oients també ho saben. Uh, si et sembla, recordem els fets que ens porten a parlar del tema d'avui, Sírvia. Uh -huh, uh, el dia 23 d'octubre, dues persones es troben mortes, aparentment uh -huh. com a conseqüència de l'atac de gossos, sí. dels gossos amb els quals vivien. Uh, S'arriben a comptabilitzar fins a 23 gossos, déu nhi que vivien amb aquestes persones. Uh -huh. I mentre s'investiga el cas, els gossos són traslladats a la protectora. Uh, uh -huh. Com t'assabentes tu del tema? Uh, jo m'assabento a primera hora del matí, del, del dissabte, eh, per la trucada de David, eh, que, està, que és el noi que s'encarrega de les recollides. Aleshores, ell em truca i em diu Sílvia, tenim un problema. Sí, Sílvia, I... perdona, el David va ser el mateix noi del qual vam sí, parlar la setmana pobret. passada d'una altra recollida està increïble. Fent, està fent la substitució durant només dues setmanes del qui Quique, del noi que, que, que sempre tenim, i és que en dues setmanes ens ha passat el que, el que no ens pot haver passat amb dos anys. Això és aïll, aïll de Increïble. morfim. L he, l He tocat amb ell. Però vell coneixia també aquest cas. Vull dir, era, tot això ha passat en una zona doncs del barri i les persones doncs, protagonistes doncs eren coneguts pel, pel, pel barri. I el David, com que és de la zona... Ja coneixia uh, el sí. cas. Sí, si et sembla, Sílvia, continua explicant-me la història... Però li dono la benvinguda a l'Imanol, que el tenim ah, també al telèfon. Ah, perquè ell és, que és testimoni de, del ell que és de, Ell és cuidador d'animals en és refugi. cuidador i el tenim també d'encarregat del centre d'acollida del carrer Galícia. Molt bé. Aleshores, eh, bé, bueno, el que té... El, clar, què em va passar a mi? A mi, el trucar-me al David, el primer que se'm va acudir és trucar a l'Imanol. Mm. Perquè sé que l'Imanol, a més a més, és, és un nano fort i és un nano que també eh, manipula molt bé els animals. Uh, perquè el David necessitava ajut, necessitava un veterinari, que ja vam contactar el Marcelo amb el veterinari que teníem de torn, i clar, a mi se'm va acudir, Imanol, per favor, uh, pots anar a donar un cop de mà al veterinari, al David? A veure si... perquè sembla ser que són molts animals els que s'han de traslladar. I en aquí apareix la figura de l'Imanol, doncs, que es va haver que que tregar tot el dissabte, doncs, de trasllats que... animals i que... captures, que devia ser... Fort. Sí. Ara, ja sí ara, dit, ara en parlem, em saludem abans. Immanuel, I Manol, benvingut, com estàs? Hola, tot bé, molt bé. Estàs molt bé, bé? Una mica atabalat. Atabalat. Sí. Bueno, fes, fes un break de cinc minuts per estar amb nosaltres, Imanol. Uh, Sílvia, si et sembla, Imanol, la Sílvia ens continua explicant, bueno, ens comença a explicar... Com has assabentat el tema? Bé, doncs m'assabento per al David, el noi encarregat de, de recollides des d'ara, de, eh, i em diu això, que tenim un problema i que molt greu. Doncs eh, s'ha trobat, a mi em va dir una, una persona morta, va dir una persona morta i sembla ser que per gossos. Diu, i és al, al, en el lloc aquell que vam fer la denúncia doncs, per retirar-los, que ja sabíem, nosaltres ja estàvem al darrere de tot això. A partir d'aquí, doncs, és quan jo contacto amb l'Imanol, l'Imanol se'n va encapella i comencen a recollir. I jo anava trucant, perquè, clar, el, el, el que ha estat pitjor, i, bueno, el que ha estat pitjor portar és el tema dels mitjans de comunicació. Sí. Clar, quan passa una cosa d'aquestes a tothom vol saber la informació de primera mà. Aleshores... Curiosament, també donava la casualitat que el Marcel, el cap dels serveis veterinaris, estava en un curs, estava fora. Jo tenia... començava amb el primer curs de formació de voluntaris, a les 11 del matí havia d'estar jo allà. Estàvem preparant encans que són la setmana que ve, estava sense cotxe, o sigui, no podia bueno, no, presentar-me vos... en, en el lloc de, dels fets. Però, bueno, jo sabia que hi havia persones responsables. A més a més, penses, quan menys gent hi hagin allà millor, no? Mm. Però tampoc jo allà no, no hi pinto res. I l'Imanol us explicaràs explicarà, es va començar a haver-hi un allau de mitjans de comunicació que sortien no se sap d'on. Sí, sí, és que el, el mitjans de comunicació aprofitant, Sí, eh, i a, sí, a mi em va començar a trucar i hi ha ja moltes persones al matí de, de, de tot arreu. Els que anaven al centre de coll els animals derivaven o els que ja sabien la fer, sabien que la protectora havia de ser la, la, la que collís aquests animals. I hi havia confusió també perquè es va començar a dir que si eren gossos de la gossera que havien atacat a la persona, un pupurri, un cacau sí, bastant... Sí, clar, les primeres un hores... Un caos, la veritat que era, era bastant caos. caos. Sí. però bé, al llarg del dia doncs, l'Imanuela va anar explicant i vaig anar aclarint que eren dos persones que no n'eran una, un home i una dona i que no eren 14 gossos, com ens havien dit al principi, sinó que pujava, em sembla que hi eren uns 25 25, 25? gossos en total. Que jo tenia una dada de 23, sí. però 25. Sí. Per que, no, 23 els que han entrat però uh -huh. n'hi havia dos de morts, ja. El Manol i l'Imanol us ho pot explicar. Sí, ara anem amb l'Imanol, veure... et sembla? Sí, és testimoni de, de, dels fets. I Manol, tu quan, quan t'avisen uh, en, en David i, i, i no sé qui més, ara ens ho explicaràs, i la policia, potser, per anar a ajudar a traslladar els no, gossos... No, jo vaig avisar-lo, Dúnia. Tu vas ja. avisar, d'acord. Sí. Vale, vale, el d'Imanol li va perquè jo em truco al matí. Ha passat això, Imanol, ves a donar un cop de mà per capturar sí, els animals i traslladar-los perquè cert. ell sap a quines gàbies ah. tinguin d'anar. Perquè uh -huh. ja estava ja us ho explicaré, preparada una primera recollida d'una part d'aquests gossos. Molt bé. I Manol, i doncs, com va anar el tema? Quan reps la notícia de la Sílvia, tu et deus quedar parat, no? Fred. Sí, sí, no, clar, i em vas quedar, quedar una mica aturat d'entrada perquè, bueno, clar, que et truquin et diguin això d'entrada, pues, és una mica fort. I, i Manol, Llavors, no clar... sé si pots apropar-te una mica més al telèfon, que no et sento molt bé. Vale, bueno, estic... Em sents? Ara, perfecte, ara molt millor, digue'm, digue'm. No, no, això que, que entrat et quedes molt aturat, perquè és una notícia molt forta que et diguin mm. per telèfon que hi ha aquests gossos, que ha passat això. Llavors, clar, jo el primer que vaig fer va ser contactar amb el David, que era qui sabia com havia anat tot el tema. Mm. I, bueno, vam preparar el material per per anar a veure quina situació hi havia allà avall. Mm. I què prepares? Quin material prepares, I Imanol? Quan... Que... Quin és el kit per fer un, un, una, una recollida d'aquest tipus? Bueno, principalment el tema del d'enllaç, que és per, per seguretat, per si els grups agressius, has de preparar una camilla per si has deasse de d' algú. al veterinari ha de preparar el material per a la sedació I, bueno, algun, algun morrió, alguna corretja i algú de menjar per si algú gust que sigui una mica més sociable. Uh -huh. I quan arribes allà uh, i manol, uh, em sents i manol. Ui, ja, em penso que hi ha un problema amb la comunicació, no sé si el sentim molt bé. I Manol? Hola, Duny, em sent. Ai, sí, sí que et sento. Et ah, deia, ah. Quan, quan arribes allà, ah, què et trobes? Bueno, em trobo un munt de gossos que estaven tancats en barracó, que eren els, els massius aquests de poder, i em trobo sis gossos que estaven amb una gàbia, que era, bueno, era una, una gàbia feta amb somier de, de llit. Em somia de llit. És que no et sentim sí. molt bé, Imanol, no sé si és un problema del mòbil no és un problema de, de que estàs caminant, no ho sé. No, bueno, bon, estic, estic aturat, potser és un problema amb el, amb el segur, telèfon. Segur, segur, segurament. Et trobes amb, perdona, eh? recapitulem, amb un somier? Sí, amb un somier que feien, feien de gàbia dius? i sis gossos tancats a dintre. Què dius? Sí, sí, sí. Eh? I, bueno, el problema principal era que els gossos i tenien sortida, o sigui que estava foradat i podien sortir. Llavors, clar, no saps mai el que et pots trobar. I, I llavors que et diu la policia? Que has de recollir els gossos? I, i com us ho feu per recollir-los? Perquè, clar, aquests gossos eren perillosos, en principi, no? O tenien massa poca que, que els feia ser perillosos? Sí, d'entrar-lo que intentem és agafar, diguéssim, el més senzill, entre cometes. Llavors, teníem un gos que estava separat dels altres, llavors aquest és un gos sol, realment intentes, intentes llibarar una mica la situació. Mm. I, clar, després, pues, entre tots tres, pues, vam, vam fer el que vam poder. I, bueno, al final, amb, clar, t'has d'agafar proteccions. Llavors, el mateix sumier que hi havia per allà, els vam servir com escut per si algun gos ens tirava. Mare de Déu. Llavors, clar, és, és una mica complicat. És una mica complicat. Mm. I... Es van deixar, al final? No vau haver de dormir cap gos per traslladar-lo? No, pràcticament els veem a veure a dormir tots. Ah, els veem a veure dormir oh, sí. tots. Sí, sí, sí, sí, sí, sí pràcticament sí. sí. realment tots els que estaven estaven tancats a la gavia els veem a dormir tots, I perquè com, eren concarunies. Com com els, com els adormiu? Els llanseu una pastilla amb alguna cosa perquè s'adormin, us apropeu fins a la pell per punxarlo lo els seuu. No, no he per, em per o sigui, sí, han sense d'aprovar per punxarlo. Sí, s'han d'agafar. i S'han punxa per per darrere. Caram, vam tot el risc que això comporta, no i Manol. Sí, clar, clar, clar, has d'anar, has d'anar en compte, de tenir el gos ben agafat amb el llast perquè si no et pot et pot mossegar. Mm -hmm. I a tu era la primera vegada que feies una cosa així, Manol? Bueno, així tan al·lubrant, sí. O sigui, jo havia fet alguna recollida d'algun gos una mica complicada, però així d'agafar tants gossos així en aquesta situació sí que era la primera vegada. Mm -hmm. I Sílvia, tu quan, quan arriben els gossos a la protectora, a aquell mateix dia vas a la protectora, vas al dia vaig, després... Vaig anar el diumenge al matí. Diumenge van estar matí. ben bé, van estar tota la tarda, també fent, fent trasllats. Mm. El que passa que quan arriben, arriben sedats. O si sigui, els animals arriben dormits. Mm. I, i l'any demà ja estaven desperts. Vaig anar diumenge al matí, vaig fer fotografies... I... I bé, després va haver un altre capítol a la tarda. Eh? Va va haver un altre sí. capítol. Ara, ara et continues explicant. Que no va participar en aquest. L'Imanol ja el diumenge estava... S'havia estava... no, no. agafat vacances el diumenge, no? Suposo, pobre, sí. havia de reposar. Ja. Escolta, Imanol, la Sílvia ens deia que quan veu arribar hi havia dos gossos morts. De, de, de què estaven morts? Què els hi havia passat? Bé, bueno, hi havia un gos que, que ja se l'havien portat a l'habit, que estava mort per... Estava mort dels altres gossos. Estava mort amb mossegades Cada... dels altres gossos. Mm. Sí, el mateix de la mateixa ansietat, doncs fins i tot mossegaven entre ells. Llavors l'altre gos eh, bueno, va estar abatit pels Mossos, eh perquè es veu que estava molt agressiu. Diu que no deixava entrar, o sigui, intent, van intentar entrar uh, per aixecar els cadàvers. Un cadàver estava fora, això és el que m'han dit, i l'altre dia... O sigui, va, els Mossos es van assabentar perquè el cadàver estava fora? No, si algú va avisar. Algú, va avisar. algú va fer la denúncia que hi havia persones mortes. Aleshores, es veu que aquest gos estava tan agressiu que no deixava entrar. I el van haver acabar retrets. trets nhi do i l'altre estava mort per gossos, sí que em sembla, I Manol que era un podenc m'heu dit, no era sí, la manada sí, era, era un podenc a veure, veure explica'ns, perquè hi ha, hi ha com, com, dos, ja no com dos tipus de gossos hi ha de dos gossos, tipus no? de, de races i dos grups és que parlem de dos propietaris diferents però que tenien els animals en el mateix recinte, o sigui, aleshores sí. els gossos sí. del, del difunt eren els podencs, uns gossos que són mitjanets n'hi havien cadallets, n'hi havien jovenets no. No. són uns gossos que són Inofens... Els podencs, vamos, a més, és que són podencs de mida mitjaneta, mm. i són gossos de caça. I aquests són els gossos que ell diu que estaven tancats en un recinte. Oi que, oi que sí, Manol, és així. Estava, sí, els sí, tancats. Sí, quan vau arribar, hi havia un grup de gossos que estaven en un recinte a part, que no havien intervingut del que era l'atac. Ah, exacte. I llavors no, hi havia un altre grup de, de gossos que eren, imagineu-vos, mestissos de pastor alemany amb alguna o sigui, gossos grans, grans, podien passar entre 30 i 40 quilos, que aquests eren d'un altre propietari que no és el difunt. I sembla ser que aquests gossos ja havien protagonitzat algun incident en aquest senyor difunt. I, I totes les mostres indiquen, si tu els observes, en que aquests gossos estaven acostumats a rebre maltracte, maltracte físic. O sigui, gossos amb molta por i que podien sortir en qualsevol moment a, a la defensiva. Els podencs també? No, el poder, els podencs no tenen si por, però el... la, la raça podenc ja és molt tímida, però no tenia... No, no, els tenim ara, i, eh, Manol, i tenen molta por, són desconfiats. A sí, més, el fet que sortit d'allà, segurament. Insociables. estaven acostumats a la gent nova, però els altres es tremolaven, es quedaven rígids, paralitzats, a la que aixecaves el braç, Uh, ja s'intimidaven, o sigui se mm. raconaven uh, tenien molta pinta d'haver re, rebut mm. bastants mals tractes sí, però ha... no per part del difunt no ho sabem eh? Clar, tu, tu, o sigui, tu, no tu parles del difunt però van ser dues persones que van, que perquè van morir perquè hi havia una senyora o una noia que es veu que anava ajudant aquest senyor a cuidar els gossos Ai, i que es coneixien i eren amics el que no sabem és què va passar no, no sabem què va passar no se sap no se sabrà mai, vull dir. no i no sé, no ho sé. Uh -huh. No ho sé. Sí, era una dona que, de, que apareixia de tant en tant. No, totom la coneixia, una senyora que tenia la residència a Mataró, eh, no vivien allà, però anava i donava menys als gossos i era que, el, el, però els gossos els podencs, els uh -huh. gossos del senyor que sembla ser que vivien allà. Uh -huh. Vivien I els altres, allà a la i els altres gossos eren uns altres que d'un senyor que els hi va deixant allà en aquest per a que me los cuides. Però per què eren així? Perquè eren adults, ja parlem d'uns gossos ja d'edat, no eren uns cadells. d'ells, eren joves però adults. I Manol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i descansar, eh? Sí, sí, sí. No, portem una setmana molt dura, eh? Perquè no s'acaba amb tot això. Ara, ara continues explicant-nos, Sílvia. Una abraçada, Imanol, gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Uh, el dia després l'Imanol continua... O no, no l'Imanol no, una altra persona continua perquè us avisten que hi ha encara més gossos en el recinte. Sí, els gossos del dissabte es dipositen en, una, en uns tancats que ja tenien previstos, perquè nosaltres ja feia un mes, la policia local ens va dir, prepareu-vos perquè us hem d'entrar uns 14 gossos, els podencs, els uh -huh. d'aquest senyor difunt. Uh -huh. I clar, diu, i com que són tants gossos, diu, estigueu preparats que això potser en qüestió de dies uh, us avisem. Perquè nosaltres ja havíem fet una denúncia. Quan feia, més o menys, que havíeu fet la denúncia, Sílvia? De, jo crec que era a principis d'estiu, que vam avisar els agents rurals, perquè teníem indicis pels veïns, de que hi havia un senyor que se li estava descontrolant a la població de gossos. Estàvem trobant cada dos per tres gossos al carrer Galícia, que d'ells, tots de la mateixa raça. I ens van avisar doncs que era aquest senyor que ja tenia els seus problemes per cuidar-se ell i que la cosa anava... Era un senyor, pitjor. però tenia una casa a vivir? No no, no, no, era un... Era com un... No, res, sí. barraques allà hi ha nords i, bueno, no ho sé, ja és, és, és cosa de l'Ajuntament, jo ja... La qüestió és que nosaltres vam denunciar el fet de que allà hi havia un problema amb els gossos. Denuncieu agents rurals. Agents rurals com a tema de nucli zoològic i per si hi hagués altre tipus d'animal en allà tancat, no? I sí, sí, ens van dir que allà hi havien molts gossos que no es veien en mal estat, però que realment el que necessitava ajuda era el senyor que estaven allà. I ho van derivar a serveis socials d'aquí Mataró i a policia. I l'Ajuntament el que estava fent era intentar fer de mediadora i intentar convèncer en aquest senyor per portar-lo a una residència i els gossos ens els quedava amb nosaltres. I estaven en aquesta negociació de convèncer, no anar, no anar amb violència ni amb denúncies ni obligacions, perquè són persones amb problemes, uh -huh. no oblidem, uh -huh. que són persones que tenen molts problemes. I doncs va passar això. Algú va aparèixer allà, li va col·locar aquests gossos i uh -huh. uh, va passar l'accident. La, Aleshores, uh -huh. l'endemà, curiosament, uh, a la, al migdia, devia ser que veia a les 5 de la tarda, em truquen els Mossos dient de que hi havia, tornaven a haver-hi tres gossos salvatges a la zona. Caram. correm i tots. Aquesta vegada sí que hi vaig anar jo, perquè tenia cotxe, estava... estava... Ja Dic, estaves, ara sí que hi vaig, sí. perquè a més a més vaig a parlar amb els Mossos i saps que Com que tinc els Mossos, me'n vaig a veure quants gossos més hi ha allà, en, en, en aquelles barraques, a si ha, Perquè, clar, a nosaltres també el que ens interessa és que els animals no estiguin maltractats. I tant. Perquè l'origen de tanta violència i agressivitat eh, vers els gossos és el maltracte que reben, o el passar fam, el rebre cops, el, el, el no estar psicològicament... Perquè a, a aquests a veure... animals no estaven ben cuidats. No, evidentment, eh? mm. no són maneres. Aleshores me'n vaig anar i són tres gossos que estaven lligats i el que feia les denúncies és, és un altre personatge que viuen allà. Eh? Vull dir, no es no penseu que som gent que passeja. Vull dir, són com, un, com una comunitat de, de, de barraques que es deuen conèixer entre tots mm. i el que ens va trucar, no sé per què ho va fer, ens va dir on hi havia tres gossos més. I mm. estaven molt amagadets, entre mig de les canyes i vam trobar tres gossos més lligats a aquest cop, Lligats, imagino que sense aigua, sense res. Males condicions, molt males condicions, que clar, a la que t'apropaves estava molt espantats i mostraven bastante agressivitat. Aquests tres gossos van, te van ser dos d'ells sedats, l'altre en suportava però quan ens vam acoustastaven poder agafar i són d'un altre propietari. O sí sigui, que en total hem recollit 28 gossos, de tres propietaris diferents. Uh -huh. uh, els que van protagonitzar l'incident eren d'un propietari i ara ens queden a eh, la manada de gossos del difunt i ens queden aquests tres gossos que són d'un altre propietari i que els hi hem retirat doncs per ordre dels mossos d'esquadra i, i que no pensem, no volem tornar lis per, perquè a més a més, dos d'ells porten microchip, però considerem que aquells animals no poden estar en aquelles condicions. Sí, a, aleshores, ara aquí, després ve el capítol de jutjats... I, sí, ara i ja comença tota una època d'investigació i, i de... Jo, durant el cap de setmana, mi ha de tret dels responsables de l'Ajuntament, que ens estàvem comunicant per com anava el tema, eh, Mossos em va trucar pel tema de la de la científica, que, que sobretot els cadàvers que havíem retirat no els toquéssim, perquè necessit els necessitaven treure treu proves de l'ADN, de les béns. Clar, dents. clar, imagino, per investigar. I uh -huh. jo el dilluns el que vaig fer és trucar a jutjats a veure què, què, què? què feia jo amb aquells gossos. Clar, perquè a tot, això, a tot això els gossos, els primers, un cop que es desperten després, els perillosos, diguéssim, els que estaven sedats quan es desperten... No, estaven, pobrets, morts de por. Por, por, pànic, pànic. Aquells gossos pànic. O sí, sigui, la mirada, tu deia tot d'aquests animals i els gestos, les posicions tremolaven, et deien, algun potser et podia grunyir un, res, però po, pànic, pànic. Però ningús ningús ningú atrevia a entrar en aquella ah, galleria. Evidentment, jo com a responsable del centre, ah, com van entrar i a ja tenir una bona dosis de menjar, d'aigua, però jo el que tinc que procurar és que ningú prengui mal, i amb uns antecedents com aquests, ningú ens diu res, no sabem quin gos ha estat, si ha estat el mort va ser la manada o qualsevol d'aquells del grup pot tenir una sortida imprevisible sí que teníem la seguretat que hi han estat aquest tipus, aquesta manada de gossos doncs eh, jo tenia que saber si aquests animals els havia de guardar eh, o s'havien d'eutanasiar, llavors jo vaig trucar al jutjat per saber què podia fer que feia tot un dia sencer i la part del dissabte i la part del dia que, clar, que havien passat, aquests gossos que intentàvem entrar i allà ningú tenia nassos d'entrar. De, mm. Intimidaven aquells gossos. I que, clar, que evidentment no podíem tenir aquests gossos fins que ells acabessin al el cas, que això pot ser una setmana o dues, mm. sense poder entrar a la gàbia. I qui assumia aquests riscos? I la, la magistrada, la, la jutja, em va dir, diu, és que jo creia que aquests gossos estaven ja tots morts. Què feu amb aquests gossos, encara, encara vius? Dic, dic, si dic pensi que en són 25, dic, hi han alguns que, que no, tenen, no, no, no fan l'efecte que t'hagin d'atacar. Dic, ara, aquests, eh, què faig? Diu, home, per prudència, el que s'hauria de fer és eutanasiar-los, no? Aleshores, em va donar permís per fer-ho, i, i es van eutanasiar. Un pobret es va trobar mort al matí del sis que es va recollir el dissabte, no sabem si no va ser sabeu. el mateix estrès, la manipulació, no ho sé. I els altres cinc es van dir que eutanasià... Pues malauradament, perquè vull dir, jo en el fons crec que aquests animals han estat víctimes doncs, de, de, de la ignorància o la violència de, dels humans, no? Han estat gossos maltractats. Si és que realment, tal com diuen les investigacions, han estat morts aquestes persones per mossegades de gossos, Uh, un gos per naturalesa no mata, no mata un home, s'ha de veure correlat s'ha de veure molt, molt, molt al límit uh -huh. o, o ha d'estar molt desequilibrat i uh -huh. normalment els desequilibrem nosaltres amb, amb el tracte que, que els hi donem per poder tenir unes reaccions d'aquesta manera. Uh -huh. I us podem dir serveis veterinaris, at atòlegs que aquests animals estaven presos de pànic, uh -huh. però pànic, eh? Clar, però al final, a, a tu a, com a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 ja estan aquests pobres animals i ja han patit tot el que... Tu com ho vas passar, havia... Jo molt malament i no ho estic passant gens bé. A més a més, eh, tot això ha comportat un enrenou important, eh, aquesta entrada massiva d'animals, eh, ja tenim molta feina en allà, que només ens faltava això, i després tenir que des prendre aquesta decisió quan quan bueno, doncs ja estic tant en contra del maltracte animal, el que passa que, que bueno, ja ho superarem. Han sigut moltes emocions, i m'ha vingut molt de nou, jo no em havia trobat mai amb aquest... Mm, aquest. Jo mm. no, no, no estic acostumada a això, però bueno, uh, i sobretot tanta tallau de mitjans, ja és dius, dur, és que no és sé dur. si el és que, que tu, dic... Tu, tu arribes un dilluns amb Espanya directo allà mateix. Va ser molt fort d'Espanya en directo, no, no. No, Espanya en directe va ser ja l'Ecatombe. Estàvem recollint els tres gossos de, del diumenge a la tarda eh, que ningú havia avisat de res. Estàvem amb el David, no. Nosaltres estàvem mirant a veure si, si per la zona quedaven més gossos. Val? Eh, per aprofitar que tenim els Mossos en allà i diríem que no hi hagi més barraquismes i gossos d'aquests en molt mal Clar. estat. Mm -hmm. I pa, ens baixen de dalt del caminet, d'allà del parc, de, de darrere de la deixalleria... Dos tius amb una càmera, amb una càmera i dic, "Qui sou vosaltres?" diu, "Espanya en directo." Dic, mare de Déu, mare de Déu, senyor, on està? On estan els gossos agressius? On estan? Ja, buscant ja el, i jo i... Escuteu, home, no estan aquí. Què voleu? Filmar? Pues doncs vinga, us permeto que filmeu el... ara com, com agafem aquests gossos la captura i el Marcelo van... que, que això és molt molt dur, eh. Dic, "Bueno, és el que haï." Ho van gravar? Van gravar la com capturaven aquests dos gossos lligats que no es deixaven agafar. Uh -huh. I aleshores ja ens estaven esperant la Omnitat mòbil en el centre d'acollida de la tarda. I Mare van retransmetre en directe... I tot això sense avisar, no? Sense o sia sigui, ara... avisar. Que foton uns sustos que dius i clar, ja jo jo sé lo que, lo, lo que hi ha, ja, que mentre, com estan els animals, però és clar. Uh, la, la, la, el tema s'està investigant tampoc no tenim les coses massa clares mm. uh, Sí que tot està és, molt molt és, sensible és material sensible Cuidado el que dius, compta el que dius compta amb la protectora que no perjudiqui a ningú no? ni a les persones afectades però bé, uh, de moment això ja està eh, i ara ens queda el capítol de si, què fem amb els gossos que ens han quedat de moment, no els podem donar amb adopció. De moment, no es poden tocar. Sí. Què és el tema administratiu, l'ha dit, això problema. Mm. I ara hauré d'anar trucant cada dia, cada dia. que matí hem vingut els, ja a la científica a buscar les proves que volien i de moment, ara és qüestió de si em desbloquegen l'adopció i aquests pobres animals i ja els podem començar a portar amb cases que els rehabilitin i, i els puguem donar amb adopció. Et sembla si la setmana vinent continuem parlant? Us explicaré, parlant? a veure, sí, si, com està. Entre ells, haig de dir que hi havia dos cadells de dos mesos i una gossa peranyada. Caram! Una gossa del, dels... Del senyor difunt dels que, hem, dels que tenim, que comencem ja a revisar-los. O sigui, que si no es recullen allà... No de 14, no? Allà serà haver. 20. I, horrorós. Bueno. Vull dir que s'ha de controlar. Esperem que amb tot això l'administració prengui nota i faci el favor de controlar aquests horts il·legals i aquests tancats i, i les camades de gossos i tota aquesta pila de, de, de gossos i gossos i gossos que van proliferant per tot arreu, que és que al final això només ens porta misèria i a desgràcia i a patir a desgràcia, és que no porta, res, no porta res bo. Sí res bo. Que facin el favor de fer-nos cas quan denunciem. Mm, molt bé, Sílvia. Uh, et sembla que fem una petita pausa sí. i canviem de tema i sí, parlem... Sí, ja és hora la ah, seva acta li traiem una mica de de fer-ho sí. a l'assumpte. Vinga, doncs fem una petita pausa i tornem de seguida. Per fins ara. Hola, sóc el José Corbatxo i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de bo. Per això t'animo a que ajudis als gossos i gats de la Protectora d'Animals de Mataró perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web 3ww.protectoramataro.org 3w.protectoramataro.org. Ajudar-los és fàcil. Ja torna a l'Animalata Un saló solidari i pioner dedicat als animals que han estat abandonats Del 19 al 21 de novembre a la Sala Barcelona annex a Palau Sant Jordi Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família Moltes activitats cada dia La passarel·la, xerrades, demostracions d'ajut i rescat, agility I pels més petits, compte a un novedós taller divertit i educatiu Informació al web addaong.org o al telèfon 93 459 1674 A l'Animalata, des i més d'una vegada Yo quisiera ser civilizado com los animar L'espai veterinari Bé, doncs avui a l'espai veterinari tenim en Sergi Trocoli, que és veterinari de l'ESPAM, i ell avui ens parlarà de les fures i de les atencions que necessiten per viure correctament. Benvingut. Com està Sergi? Hola, molt bé. Estàs Aquí estem bé? de nou. Molt bé. Sí, ara ja a poc a poc va ser un habitual, eh? A poc a, sí, a poc. Sí, una miqueta més. El martelo <laughs> sembla martelo que ja deriva una no, miqueta. No, pobre, clar. No, però ja està bé. A nosaltres ens va bé perquè Xiva nem tenint diferents veus i diferents interpretacions de veterinària, que trobo que és, és, és enric oi? I tant, i tant. Jo penso que sí. Abans de tot, Sergi, hem de recordar als nostres oients que les fures eh, estan acceptades, també la Sílvia ens dirà, a nivell legal com animals de companyia, a la Exacte. mateixa alçada que els gossos i Exacte. que els gats. Exacte, gos, gat i, i fura. Què us, eh. sembla? Què us sembla això a vosaltres dos? Ah, jo no ho entenc. No en Sergi suposo que ha de trobar <ríe> bé. No, jo perfecte. Per mi l'animal de companyia és el gat i el gos. No? Però bueno, sembla ser que la fura té molta acceptació i la gent els veig els porta pel carrer. Però n'hi ha sí. poqueta. Però, però, clar, sí, és sí, que són dosis. No sé per són què. dosis eh? però, però per però, què devien però, clar, considerar són exòtics, això? No? Una A veure, una fura hem de dir que el venen de, del turó, que és un, un animal autòcton d'aquí, o sigui, d'Europa i també d'Espanya, de Catalunya. Eh, és una forma domèstica d'aquest animal salvatge però, eh, ja dic, domesticada no està tan, tan acceptada la domesticació com el, com el gat o, o el gos però bueno, eh, servien per casar conills en un principi. Servien eh, per casar conills? Per casa aquesta conills. és la història de la fora. Ah, aquesta és la història, no? I, bueno, i, i continuen eh, fent-se servir a pobles eh, no És una fora és aquesta... igual de gran que un conill. A veure... Mm, però tenen molt més mal caràcter, sí. Això, això sí que t'ho dic. I són depredadors, no? I són depredadors, eh, sí. Pensa que un mascle de fura pot arribar a 2 quilos, un conill a la natura mm, fa aquest pes aproximadament, o menys, inclús, uh -huh. i, a veure, i és la seva, la seva eh, forma de vida era caçar animals autòctons, i, i en aquest cas els pues, feien, ser, feien servir per, per ficar les madrigueres, els caus de, de conills, mm -hmm. feien sortir el conill per una altra banda, uns altres, altres forats i agafaven el conill, no? Mm -hmm. I estaven molt, molt eh, ficades dintre de, dels pobles. Mm -hmm. Ara, doncs, pues, bueno, com els conills, com els hàmsters, s'ha posat com de moda, com animal de companyia. Sí, malauradament, no? També, exacte. perquè bueno, se n'abandonen, se n'abandonen també. Ara doncs. hem trobat molts mm -hmm. casos, a la gossera, Sílvia també sí, ja ho sap, sí. eh, bueno, que han entrat hi ha diverses fores, eh, la majoria sense xip, lògicament. Una, que jo recordo, hi van entrar en xip i es va, es va trobar el seu propietari, s'havia escapat. Uh -huh. Són animals que hi apareixen una miqueta també molt eh, tafaners. Eh, guston... Explica'ns explica una mica el caràcter de les fores. El caràcter, a veure, el caràcter al principi quan són joves eh, tendeixen a mossegar tendeixen a mossegar. Tenen tendència a tenir la boca si per solta. Sí, com un gatet petit, no? però fa més mal que un, que un gat. Llavors, amb el temps, es poden tornar totalment eh, dòcils, inclús més que un, que un gos o un gat. Ah, sí? És increïble la docilitat que, que demostren eh, aquests animals. I però llavors... però la fura l'hem de tenir dins d'una capsa, l'hem de tenir solta pel pis... A veure, la fura, eh, el seu cau, diguem, com si fos la natura, és una caixeta petita, que tingui sobretot jocs per ficar-se, o sigui, una manteta, roba... O sigui, una capsa amb una manta. Exacte. No només una gàbia tipus de conill. una capsa tancada o més transportant? No, a caixa parlem de tipus gàbia. Gàbia. Gàbia tipus de conill, que totem ho coneix, però que estigui molt ben tancada, perquè obren portes molt fàcilment. Tenen molta força les mandíbules, i llavors... Obren les portes amb les mandíbules? Obren les portes, aquestes que són de, si per encaixar-se, obren les portes. Per això molta gent o, o a clíniques que estan hospitalitzades si es deixen a Gàbia es posen un candau. Un candau? Un candau per evitar que obrin. Això... Però perquè no poden sortir no poden sortir com un gat i un gos per casa. A veure, però sota molta supervisió. Són animals que es fiquen per qualsevol joc, són molt estretes, o molt petites, és com un, un, un ratolí. Uh -huh. On fica el cap, fica tot el cos. Uh -huh. Aquest és el perill que hi ha. Eh? Uh -huh. ah, llavors, eh, sota supervisió, es poden deixar sueltes, lliures per casa, però... Eh, quan no estem a casa millor tindre les tancades en un lloc petit te'n deixen molt a dormir però o sigui, Perquè per, per és millor? perquè es fiquen a qualsevol lloc però això no és problema no que es fiquin a qualsevol però, lloc però a veure, hi ha molts nostres domèstics eh, es poden ficar per qualsevol eh, eh, plat de la dutxa es poden ficar per vàter són així el vàter Bon, jo conec un cas que es va ficar una per al bat Però el vatger que no t'ha salvat. Es va ficar, o sigui, la van trobar morta, sí. ficada per... O sigui, estava tota la, tota la fura eh, i es veia ja només la cua. Carai. Eh, o sigui, una molt... anècdota que, que no em va passar a mi personalment, però sí, d'un company veterinari li va mena. passar, amb un client seu. Ai, eh? pobra. Perquè busquen caus, busquen jocs. Eh, amb l'aigua tenen por, però aquesta, precisament, doncs mira, per tafaneixar o algú, va caure, Ai, va trobar un forat i, i va aparèixer la, la, la fora morta, no? en, un, en, un, en un vàter. O sigui, que per precaució de la per fura... Precaució, eh, per precaució, que estiguin totalment controlades i uh -huh. si tenim un temps, una horeta, una horeta, horeta i mitja, dues hores... Quanta, clar, aquesta l'hem de treure a passejar o... A veure, això o molta gent es treu a passejar. A jo no seria no és allà partidari de posar un arnest i treure la passeja. Són animals que no... La veritat, eh, s'estressen molt quan estan en un lloc no controlat per elles. Eh? I són animals nocturns eh, a la seva natura i llavors... Eh, eh, poden tindre problemes d'estrès a ah, no ser... Sé. Jo, no, no, jo no els veig que... animals de companyia. És... Jo els bueno, veig similar a un conill. Però... Sí, no, no sé per què l'han posat. Un conill és, som... un conill és però, més... Però parlant... per mi un animal de companyia és un animal que pot conviure amb tu totes les hores del dia. Sí. A casa, amb tu. Sí però clar. Jo em pensava que sí, que la fura la tenien al sofà. La tenien, bueno, no. hi ha sí, gent que sí, les té. La Perquè jo les veig que se posen aquí l'ombro van pel carrer. L'únic que tendeixen es menjar de tot i més cossos estranys. Eh, roba, trossos de joguines... Ostres, eh, tenen molta tendència a menjar-se això, que els gossos ja ho tenen, però la fura encara molt més. Clar, eh? és que ara, ara estaves dient són animals nocturns, no els hi agrada, ah, no no. Els hi agrada sí. sortir de casa, s'estressen, no els hi agrada l'aigua. Jo vaig veure, és l'antítesi, mm -hmm. estava a la platja fa dos anys, una família amb els nens amb la fura, mm -hmm. els nens amb la fura dins de l'aigua... I la fura? I, sí. i a la fura a l'aigua. En pleno dia. Vols que era una fura? En pleno sol, era una fura i jo vaig estar a punt d'anar a parlar amb el guàrdia que havia... No, no, malauradament. I em vaig quedar molt, molt, bo, molt parada. Molt, una miqueta sorpresa. Una mica... Sí, sí, la pobra fura no, a només a feia que tremolar. No, a veure, són com els gats, també. De veritat. Jo deia que aquesta fura sí, acabara, que acabarà es morta. Es Home, els gats es poden banyar, si s'acostumen de petis sí, es, es, es banyen. Però ni com les fures, mar? igual. És acostumar-se a tot. Acostumar al mar, eh? Al mar ja, jo ja no en fico, jo ja no en fico. I, bueno. i què li hem de donar de menjar, a la fura? La fura és un carnívor estricta. Molta gent li dona pinso de gos però quedem una mica mm, fluixos de proteïna. Eh? Hi ha pinxos de fura, totalment. Més de gat, llavors. Més, eh, més carnívor que el gat. I això Encara que el gat també és un carnívor estricte. Necessita gat? més aport de proteïna. Uh -huh. Molt més aport de proteïna. I el que fem nosaltres, eh, bueno, aconsellem que qui tingui una fura i no té un pinço de fura, que al millor és una mica més difícil de trobar, que li doni pinço de, de cadell, de gat cadell, que és uh -huh. més proteic. Uh -huh. i ja que passe un pinço de fura com, com Déu mana. No? O sigui, un pinço que porti tots els seus nutrients i que sigui estudiat per la seva nutrició. Uh -huh. mm. Però és, és molt proteic. Perdona, o sigui... i, i llavors em deies allò que és que tenim poquet temps perquè ens quedi clar, la, la fura dins de la gàbia amb candau Això i, i, i, la traiem, i la traiem un cop al dia quanta estona? Un cop al dia, que jugui una mica, que, que faci la seva activitat una mica mmm, d'exploració normal a diari. Eh? Mm. En poc temps que ho faci, ja té més que suficient. Són animals que dormen molt durant el dia. Queden tota l'estona dormint, 22-23 hores, i fan una hora una miqueta d'activitat i de Cala, menjar. Calam, això sí que és vida, Sílvia. Cosa, és molt bona sí. vida. Jo ho volia ser fura. Jo també. I escolta, no, que les femtes, que les fan? Com els gats? Amb sorra o... A veure, o eh, molta fan, gent això? posa sorra de gat. Perquè de fet, canen en un lloc concret. També són eh, el com els gats, són nets. Exacte, són molt nets, eh, s'acostumen. El que passa és que la sorra de gat, segons quin tipus de sorra, s'ha vist que se poden menjar i que parlaven de coses estranys. I, llavors... Ja ho diuen menjant com una fura, no ho això? No comencem, Ai, no? que l'última ah, vegada en Sergi vam tenir un debat també amb les cucaratxes era, i els escarbats. Com sí, no, no, no comencem, no comencem, eh? no comencem si plau això és un tema ja més, més complicat. O és llest com una fura, no sé com és. Però... No Uah, comencem, estem en lingüístics. No, però ja dir que en principi el, el perill que hi ha del el tema de sorra per acabar una miqueta mm -hmm. és el, el que s'ho mengen. Eh? I és, és preferible posar-ho en papadors o diaris i per anar més net i evitar problemes de veritat de, d'obstruccions. De però clar, dins de la gàbia han de tenir aquest... aquest... Exacte, dins de la gàbia ho fa. Molt. És com un cau, on de defecan, dormen i tenen el seu lloc per menjar. Eh? Mm. I com fan ja en un lloc concret, ja no, no es taquen ni molt. És una gàbia ni. amb unes dimensions relativament grans, bueno, oi? Bueno, també, d'uns 60 centímetres per 60, i ja, ja aniria prou bé. Ah, sí? Eh? Tipus de conill. Si de okay. sí, deixem, sobretot, cada dia una mica... Eh, Deixar-la de tafanejar una mica, que surti, mm. que s'aïri una mica... I, i aconsella, a Sergi, mental. que estiguin amb altres fures o no? O són solitaris? A veure, solitaris. dues de fura no es poden veure. Ostres. No es poden veure. I sobretot també eh, l'esterilització, si hi ha masclis femella. Però s'aconsella o són animals solitaris? No, són animals solitari, eh? no solitaris. No, no és qüestió tenir dues fures. Si sí, com al no. gos li agrada si estar dues companyia... femelles encara es poden avenir però dos mascles eh, hi ha problemes greus. Eh? Et sembla, Sergi, que ens hem quedat curts, sem et sembla si un altre dia véns a parlar-nos del tema de l'esterilització de les fures Perfecta. i de les malalties també Perfecta, que poden que ja tenir? Perfecte, aquí hi ha també tema. Hi ha ja tema sé, molt ho important. Ho, sé. ho sé, A la propera Peluts, que està punja de sortir de la revista, eh, hi ha Hm, ja un especial dedicat a les fures. I Deu Nido també al tema de les fures, de, és medicina. Llarg. Podem de, de sí, medicina. Sí, sí, tant. Ja ha, ha molt tema de parlar, sobretot les malalties. Molt bé. Doncs si et sembla un altre dia ven si és per la segona aquí part. Aquí estaré. Vinga, gràcies, gràcies Sergi. Gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres ens atem aquí l'última part del programa. L'entrevista. Doncs, l'entrevista d'avui la dediquem a una organització molt especial. Es diuen Sea Shepherd i són més coneguts per les seves accions com a pirates ecològics del mar. Uh, per explicar-nos més d'aquest tema, tenim a un, porta, a un portaveu de l'entitat aquí a Espanya, ell es diu Ramon, i li donem la benvinguda per estar amb nosaltres. Benvingut, Ramon, com estàs? Hola, què tal? Estàs bé? Molt, bé? molt bé, molt bé. Ramon deia que el, el Sea Shepherd ha salvat moltes vides de balenes i de dofins, entre altres espècies marines. Uh, mm. Quin és el mètode per arribar a, a salvar aquests, aquests animals? Doncs pues mira, bàsicament nosaltres el que fem és, a diferència d'altres organitzacions, el pues que fem és acció directa. O sigui, sea, no, no ens basem en protestar i en, en exposar els fets, sinó que el que fem és intervenir directament i llavors mitjançant aquesta acció directa és com hem aconseguit els resultats durant tots aquests anys. Quants anys fa que Cixepar existeix, Ramon? Doncs pues, pues mira, es va fundar el 1977... Uh -huh. que la va fundar el, el que ara és president, que és el Paul Watson, i era, va ser un dels fundadors de Greenpeace, de fet. Però, bueno, com... No o sigui, ha... que l'origen del Sea Shepherd està relacionat amb Greenpeace, també. Sí, o sigui, ell, ell, de fet, va ser el fundador més jove de Greenpeace. El que passa que això, no li agradava ben bé eh, pues el tema de la denúncia, i va decidir muntar Sea Shepherd per, per, per actuar i per, per fer acció directa, bàsicament. Uh -huh. I quan parlem d'acció directa, eh, a què ens referim? Sí, pues mira, bàsicament és, és intervenir, tenim una, tenim una flota nosaltres, ara mateix tenim tres vaixells bueno, i un fix al Galàpagos, o sigui, quatre, però a l'Antàrtida, per les balenes, pues anem amb tres vaixells i el que fem és perseguir a la flota balanera i que només això ja és una tàctica, perquè que els hi fem gasta combustible, els hi fem perdre temps, i mentre ens eviten no estan caçant balenes. Uh -huh. I després ja també tenien altres tàctiques, com pot ser llançar-los bombes fètides, que és mantega podrida. Uh -huh. però, amb... però, espera, espera. Sí, bombes fètides a, als tripulants? No, no, no. Sí, és, bueno, és, diguem bombes fètides, no? però és un líquid que fa un olor molt, molt repugnant, i el que fem és sempre apuntar a zones del, de l'altre vaixell, on no hi ha tripulació, per suposar la vida de les persones i sempre per davant, i llavors el que fem és que on cau a coberta fa un olor molt repugnant i ells no poden treballar a coberta. Ah. Llavors intentem evitar que puguin treballar, diguéssim. Els hi sembla una mica més difícil la seva tasca. Escolta, però això sembla molt graciós, però a meitat de l'Antàrtida, amb un pesquer il·legal i vosaltres enmig del mar... Sí. No ha de ser tan graciós, oi? No, la veritat és que no. Sí, la és si que ja hi poses és... una tempesta pel mig... Sí, és bastant arriscat i normalment és... pensa que els hi estem fent perdre molts diners, perquè això és un negoci molt lucratiu, el fet de matar les balenes, i llavors cada any som més agressius ells, i realment doncs, és una situació molt complicada i molt perillosa, però bueno, no ho fan els governs i llavors ho hem de fer nosaltres, i de fet som l'única organització que estem allà cada any fent això i arriscant les nostres vides, per suposat. Sí, sí. Uh, Ramon, el... això pel que fa a les balenes, però ara aquest estiu, uh... bé, estiu-estiu, ara primavera-estiu, més o menys, sí. vau estar pel mar pel mar Mediterrani uh, pel tema de la tonyina vermella i vau rescatar a 800 tonyines. Sí, efectivament. Com va ser això? Mira, va ser, mira, doncs va ser la, primera, la primera vegada que hem fet una campanya aquí al Mediterrani i va ser això, per l'espècie que més críticament amenaçada està, que és la tonyina vermella, i un cop acabada la temporada legal, que desgraciadament encara es pot pescar legalment, mm -hmm. doncs vam començar a patrullar el Mediterrani i vam trobar doncs, un parell de barcos il·legals que estaven arrastrant gàbies de tonyina. Sí, vosaltres, perdona, eh, sí, sí, Ramon, perquè l'Oien diguéssim, ens quedi clar a tots, sí. vosaltres imaginem, eh, tenim el 14 de juny acaba la, la temporada sí. i llavors el que feu vosaltres és, un cop que ha acabat la temporada, patrullar per veure qui ho fa il·legalment. Exacte, saps ah. que un cop acaba la temporada, si tu veus, perquè agafen la tonyina viva, per, per portar-la uns llocs per engreixar-la, diguéssim, i vendre-la a Japó, llavors porten, són barcos que porten unes gàbies molt grans arrastres amb la tonyina a dintre. Llavors, si fora de temporada veus un barco així, saps que és una activitat il·legal el que està fent. Uh -huh. Llavors és quan intervenim I com, com, com les vau salvar? És molt pues... fort, jo ho sé, però explica-ho. Sí, explica sí no, portem un equip d'intervenció amb les Zodiacs, a part del vaixell, i són submarinistes. I el que vam fer, mentre el vaixell, diguéssim, l'Estif que és el nostre vaixell insígnia, protegia dels vaixells pesquers il·legals a la Zòdiac, ells van baixar amb un equip de bussejadors i van comprovar que era tonyina i a sobre era immadura, o sigui, era més petita de normal, i, i van, vam tallar la xarxa. Llavors, al tallar la xarxa, doncs van sortir i van comptar aproximadament unes 800 tonyines. Imagina't. Sí, sí, és la primera vegada que s'ha fet una acció així al Mediterrani, de fet. Escolta, però, però passa molt sovint això de que hi hagin aquestes pesques il·legals? Sí, sí, per desgràcia és, de fet és un dels Grans problemes de la... O sigui, ja la pesca legal de per si ja és un problema, la sobrepesca, però tot el que és la pesca il·legal és un volum increïble respecte a les captures que es declaren, o sigui, i passa al Mediterrani, és la contaminació és la primera causa de, dels problemes del Mediterrani i després la pesca il·legal, diguéssim. Mm. O sigui que realment sí que passa i, i no, o sigui, ja no ens anem a les zones de Somàlia o a la resta del món, aquí a casa nostra realment passa cada dia. O sigui, que és un problema uh -huh. molt greu que tenim i l'única forma és intervenir perquè no, no hi ha cap forma més, perquè com que és il·legal, diguéssim, no estan complint les lleis ja de per si, per tant... Clar, com que ells no estan, no estan complint les lleis, d'alguna manera tampoc poden denunciar-vos a vosaltres a per atacar-los, ja no. no? Sí, és, és una de les de les gràcies, no? de, de lo que fem que sempre, sempre actuem contra activitats illegals i coberts per lleis que existeixen. El problema és que no els fan complir. Mm. Llabor un cop tu actues, digués que clau, no estan d'anunciar per que lo que estan fent és il·legal. nosaltres no tenim cap problema per na judici i en aquest judici sortiria lo que estaven fent i per tant els denunciarien igualment. Mm -hmm. Llavors Qu mai ens denuncien, diguéssim. Clar, queden 30 segonets. Ramon, sí, jo m'agradaria saber si alguna vegada heu, heu, heu patit mal. Doncs pues no, afortunadament ningú mai ha sigut ferit de gravetat a, la, a les nostres tripulacions en tots aquests anys. Diguéssim que el nostre capità i el president, el Paul Watson, té molta experiència amb això. I així com els balaners, per exemple, han patit inclús morts els seus vaixells per accidents... Nosaltres mai no, no ningú... provocades per vosaltres? No, no, no, no per ah. accidents seus amb, amb la sala de màquines o coses uh -huh. així. Nosaltres en tots aquests anys ningú mai ha resultat ferit ni hem ferit mai a ningú, nosaltres tampoc. Vull dir que uh -huh. amb això hem tingut sort perquè realment, com et deia, és bastant, bastant arriscat. lo ah, Ramon, s'acaba sí. el temps. Si Vol... Shepherd, dóna'ns la pàgina web ràpidament, en 10 segons. Sí, és bueno, www.seeshepard.es. I si no, si voleu buscar al Facebook, també, si busqueu al Facebook Sí Xepard Espanya, també trobareu mm. el grup allà, que està tot en castellà. I allà podrem posar-nos en contacte i tots els ulls, si vulguis. Sí. I tant. Sí Xepard, S-E-A, eh? Xepard. Sí, eh? S-E-A i Xepard. Xepard, sí. Bé. Però bueno, Molt millor... Millor buscar-ho. Al Facebook, Exacte. si hi més on ell, ja veureu. Que... Molt bé. Doncs vinga, gràcies, Ramon. Una Molt, abraçada. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. I adéu també al Sergi i a la Sílvia... I fins a setmana Adeu. vinent, a tots vosaltres. Adéu.